Oh, the others. Di hu, na nuk di me hub, nga nuk di natut Por nëse nga vin, i gjojna tu tu tu Brrrr njoni, tjetri pa pa pa Kom qët meja shkrip si qona me sabat Po voli bare, vit të boj kare Tzit gjojn lokale, edhe ngiloni more Makina e shpejn, t'u ikën në përkthesa Ke t'u mbo pida, kërkujna si ziët besa Qa të jem ka dhezna, se kondi krym pun Si të shok që mi kanë zoni në naty në vun For të pata një pun, po për pjekje dhe shtun 30.000 më prit që në sën një prej ka me dur, kesh ka luj Morë zëtë dhe që falem ti, nëse ti kushma prej rrugën ti e ti nështi nërde Kik do në skena, si jem as tu i nje, mu ka bo nje Lëtë që jënë kejtë sa e qesë një hapë Tu e mod një hapë Fuckt up që njëmë qoj sharapë Plejki plejkë real rapë Pi më allës të më drejtë veshtonin Nëse për myshteri dhejtë më shkni një afkollin Unë stalo me ikë po talo me qikë Si jëm i pitë këm kalzu që shumë rritë S'ko nevoj për panikë Se në t'kejnë benë Orti këna këjnë benë Njëna për aksion në të kejtë ten Veç vrasit n go chosi ç'të shtu e pson kur me neve son do përplosi ç'do be prej me nçalim ti ti bën me dash ç pik ç po pas pastrym apo doni shfoçe po na vin mesazhet për poçe alon na për rrug në për poçe historia jam o plot poçe a jam thotë nise po sum doshte po jam përfar romance poçe it was all good just a week ago boy with you me i k man the league bro papa nik bro Matematikë e thjesht plus ringlën full riko A velat që e në roka në thonë s'digjo Në kitloj ma mirë në gjë, ose digjo Në s'ni kria që nga femiria ligjo Rruga është e ona se erana ndryqën Ofis një t'fa t'yt s'dit si kaf janë filgjën Plot bon që më njojnë amonë në singjë Pilas vetën t'em ke një ere jo ja. Po më dujmë se po qartë na, të rëthun pi qartë na Fëtut na po na i po helmujnë në gjokë na Si shet cel da për kujtimet tek takuja nokla me moj buton tem krazi domi në sportla think you sweet that they gonna ajmo nokla po do me na pon street ve zibokla por sot ta spincën credit korta ne sputojm pifam us pomanzem pioca jashtuk suritu bostur men shampiota punina jerën në derada me këto varshë torta jë jo mrit loxhë të varfra haverat u thë fi orga fit pa libra bonka tu po ondra me jordonkat ha eh?